Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er koget som bedste i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Som man kan høre, så sidder vi jo her på dit værelse. Jeg er kommet direkte fra Spanien hjem til Danmark, og så har vi lige set vores snit til at optage et afsnit, hvor vi sidder sammen her i dit hjem, kan man vel kalde det for. Pa palads, Mit kassan. På dit loftrum. Ja. Det er bare, du har rigtig gjort det hyggeligt til at skulle komme. Du har redt din seng med et sort fratella som er rigtig nusset, og du har ikke taget hovedpudebetræk på din gode hovedpude. <laughs> det er fordi, jeg ikke har mere der øh, betræk. Der ligger rullelser lidt papir under sengen, sammen med noget, der kunne ligne et li og noget julegavepapir. <laughs> og så ligger der et par sokker Og et lidt surt undertøj rundt omkring Og så nogle morgenkåber du har stjålet fra et hotel kan nu, sy nu synes jeg også der kommer for mange detaljer For det er ulovligt Og ja. det skal ikke ende ud med at vi ikke kan lave flere eller mere af det her fordi jeg simpelthen, altså... Nej prøv bare at beskrive hjemme Men jeg synes du skal beskrive det fine værelse du har fået Fordi du har fået et værelse hjem. Ja jeg sover inde i skovstenen På en madras på gulvet Der har jeg. Men det er lige før jeg synes der er mere hyggeligt jeg har også gjort meget ud af det. Jeg har rullet meget fint op, og så har Og det er jo mere, end der er blevet handen på mit værts, ligesom sige. I hvert fald støvsuddet. Ja, og det sætter jeg selvfølgelig altså stor pris på. Men det er det, det, det må jeg jo lige have vist frem. Men øh, vi er jo lidt trætte i dag, fra fodbold i går. Ja, vi er meget øh, trætte. Det var en voldsom oplevelse. Det øh, Danmark vandt 2-1. Ja. ja. Og jeg har lyst til at synge. Det har jeg stadigvæk. Men jeg skal godt lade være med det. Vi er. Øj. Øh. Hvad er det? Vi er der. <laughs> jeg kan ikke jeg har haft den på jorden hele dagen. Ja, det ved jeg. jeg var uden ja. i morges og begyndte jeg bare at synge. Ja, Det synge? Ja, ja. Det er jo skønt. Men du har også en historie, du gerne vil fortælle omkring fodbold. Ikke? Noget, som ligesom skal sætte vores samtale i gang. Fordi vi vil gerne tale om... Øh om den det sidste stykke tid med fodbold... Fodbold... fodbold. football, Fodbold... Med, <laughs> med, med, med fodbold og øh, hvor sindssyg i hovedet øh, vores kære øh, meddanskere. Øh, nogen i hvert fald har tendens til at blive lige så snart, når man vil se over fodbold. Og det er jo der, du kommer på banen, fordi du jo faktisk selv øh, gjort noget, der var en lille smule sindssygt. Har du sagt, jeg har ikke hørt, hvad det er nu? Nej, men det er fordi, at det... Kæft, okay, du er meget sved på... Ej, ja. <laughs> <laughs> <laughs> den er mål! <laughs> ja... Det er, ja, det er fordi, vi sidder så tæt. <laughs> det visede, ja, det, vi sidder så tæt. Kan du lige slikke mig lidt, lidt på overlemmen? Nej, jeg kan da ikke. Nej, Hvad det nu? Så er det der væk. Hvorfor? jeg kan ikke fokusere på andet, end du har... Du sidder jo som en decideret og dråber vand. Sådan. Ja. Men hvis... Ja. Okay, fair nok. Nu sveder den ikke. Nej, men det er fordi, at jeg har lagt mærke til, at der er rigtig, rigtig mange, der bliver forvandlet om til gladiator øh, under de fodboldkampe her. inklusive mig selv. Fordi at under kampen, eller ikke under kampen, efter kampen mellem Danmark og Wales... Øhm, der blev jeg rigtig fuld Fordi at nu, skulle der, nu skulle det skulle fejres Vi er gået videre til kvartfinalen Og jeg var i Esbjerg sammen med mine venner Og vi, øh, vi når at drikke tre flasker vodka under kampen Altså tre Hvorfor flasker vodka Vi er kan. seks drenge drikker tre flasker vodka For det, det, det er der, ikke Esbjør. meget mere end tre-fire drinks hver Tre flasker vodka Seks drenge Til tre flasker vodka Hvor stærke ja, er de drinks? Sagt tre. Jamen det er der fire, fire drinks Er der en halv flaske vodka? Men, okay, det er det ikke, er jeg, der jeg troede jeg det var meget men det... det kan du ikke kalde dig selv en gladiator for at have Okay, nej, men det blev jeg for at om til Det kan godt være, det ikke var en gladiator, rigtigt Men jeg blev for om til en gladiator <laughs> Fordi at jeg fløj rundt, råbte, skreg, jeg festede, Og øh, da vi det så, jeg så er skulle... Er et monster for dig, er en gladiator, men er fint Og det monster, det er fortsat med at være et monster Fordi da vi så skulle hjem fra byen af, der skulle vi ind på McDonalds Og øh, ja, altså efter en meget, meget voldsom vild nat Hvor jeg skulle flyve rundt, så skulle jeg selvfølgelig have lidt øh, energi igen så derfor bestiller mig og to kammerater 10 McChicken Burgers. 10 Burgers, yes. Okay. I love the good chicken. Og øhm, på vej hjem, der øh, går vi så forbi en lejlighed, hvor, et, øh, hvor jeg kigger op, eller så altså, lejlighedskompleks, og så kigger jeg op på fjerde og der er et vindue åbent, og de hører øh, en eller anden teknosang, og der er glad, at altså, du bare hører, der er højt humør, der er stemning, folk flyver rundt. Der står rundt. nogle medmonstre. Der de fester. Står, ja, de fester virkelig meget igennem. Og så siger jeg til mine kammerater, jeg tror faktisk godt, at jeg ville kunne kaste op igennem den rude her, og de kigge op og påmarsere. Kaste det. Nej, nej, kaste bøgern. Nej. No, no. Altså egentlig de her mærke chicken burgers Amen, op. i den her situation, så sagde du bare kaste op, og i den her situation, så det jo ikke være mærkeligt, hvis det var det, du mened. Nej, men det var du burgeren børger, i situationen her, og det var ikke op af min mave, men jeg vil tage burgeren fra min hånd og kaste igennem ruden. Nej, nej, nej. Jo, som, hul. lige præcis, som en amerikansk fodbold. Og jeg har aldrig nogensinde været specielt god til at kaste med noget som Så de kigger på mig og tænker, ved du hvad, det når en gang at komme op på anden sal, så bare giv den gas. Og en af mine venner har beskrevet det her for mig, at jeg kaster den her McChickenburger, som om det var en amerikansk fodbold. Som om jeg var en quarterback, der skulle kaste den, hvad hedder den nu, afsted til sine medspillere. Og det gør jeg så. Og den flyver bare igennem luften, igennem ruden, altså Smældre ind i lejligheden. Nej, nej, nej, nej for der var åbent vindue. Nå, ud, så igennem, ind i lejligheden. Og det er bare som om, at i det, den flyver igennem der, så stopper alt musikken bare, Ej. altså på et og så kan man høre, ah, så de går op og tal i panik. Og så ja, tæller tæller selvfølgelig, panik. du står jo og kaster ting ind i deres og vindue. Og så kan jeg jo selv i panik. Det er jo herværk. Det er måske lidt herværk. Det... Um, okay, jeg vil så det gerne gælde sige, mindre, jeg, synes, der... her... jeg synes, det er noget sødt herværk, fordi de mennesker, de var alligevel blevet, blevet sultne på et tidspunkt. Så jeg synes, så det, det du have kæmæng. Kæmæng. Du alle til bøger op, så kan vi snakke om, at du havde været flink. Det, ja. der, det er jo bare klamt, der var jo uh, pickles og ketchup Og noget der skulle have været kylling Men som det har været det ud over hele den lejlighed Jeg har et billede af, at der er en, der er fuldstændig en maniac På det floor, og så er der ja. bare Altså stillet ja. <lødder> <kælden>. ja. <lød> ja Men altså, jeg, vidste, jeg, jeg, jeg ved ikke Om de var træt eller tak Tak nemlig for at kaste den igennem jeg, løb, ikke jeg stak af, jeg skulle ja. bare væk jeg var sådan, lige, Så gik det op, op for mig sådan lidt Overvej lige, hvis det nu altså, Lad os sige, det var en rocker Der er mange rockere jeg spørger ja. Altså men, men det, der er med fodbold, er også, folk, at synes, er alle selv folk bliver til rockere, yeah. når der er fodbold, så du skal ikke kaste en bøger ind, noget som helst sted i den her verden, at vi nu hvor der står nogen som helst, der har set en fodboldkamp. Fordi det, det, det, det er præcis det, fodbold gør. Det gør folk sindssygt ordentligt. <laughs> altså, jeg, jeg jeg er faktisk mildest talt i chok. Vi kan godt tale om, at jeg, jeg, kan, jeg kan rigtig godt lide EM, og jeg synes, det er spændende at følge med i. Jeg, jeg synes det er sjovt og sådan noget. Men jeg er også nået dertil nu, hvor jeg sådan, ved I hvad? and sisters out there. Nu skal I tage en stor fed chill og sætte den ned og slappe af. Og det lige nu. Jeg kan ikke se på det her mere. Jeg gider ikke at se i min Instagram for min story, at folk de står og gynger til biler som en fucking flok over i Ringens her, som skal have, finde en lille hobbit, de kan spise. Der kommer en bil kørende, ikke? der hedder Busgaden i Aarhus, og så står der måske 200 sindssyge fordrukne psykopatmonstre og tager fat i taxaen, og begynder at stå og ryste, mens der sidder mennesker inde i. Jeg var sådan, hvad har det her med noget som helst at gøre? Det, man sig. det. det er fordi, følelser, det er Følelser! Det, det følelser er ikke i orden. Det er ikke oh, nogen følelser, der er i orden. Det er noget, man må praktisere derhjemme, så også må man købe en bokserbold eller et eller andet. Det kan jo ikke stå, der sidder en stakkels taxafører der arbejde og prøver at komme frem. Jeg kan godt sige, at hvis det var mig, der havde siddet inde i den bil, så var den fod blevet tørret hårdere på smitter end nogensinde før. Move bitches, I kan godt steppe aside, jeg skal forbi, og jeg skal væk fra jer, og hvis I selv ligger ned nu foran vejen, og altså, så er I selv uden om I dør nu. Det synes jeg er last day of the <laughs> Hvis det er mig. Og det samme med busserne inde i København, jamen er bare sådan helt ærligt, helt early. hvem? Hvorfor skal I opføre jer? hvorfor skal der det her i må gerne være glade, hvis det er så fint at på fest. Jeg synes dog det er mærkeligt at man må samle så mange tusind mennesker inde i byen uden der nogen der gør noget andet end at Frederiksen hun tager en klar på og sidder og drikker sig i den og drikker sig en kold øl, mens at øh, Pride ikke må holde øh, Pride parade, og jeg ved ikke hvad. Altså, ja. sådan, der, er nogle, der er nogle kampe, der bliver ja, der det ja. Det synes jeg i hvert fald. Nå, der Men det, det, jeg, sidder, jeg, jeg jeg kan sagtens forstå glæden, og jeg er også lidt til, jeg kunne også godt tænke mig at prøve at hænge den der lygtepæl og, og sådan det, det distortion act det er, sådan, jeg er stadig bare Det står også Jeg har jo set mænd der sådan, løber rundt og laver helikopter og sådan, hiver bukserne ned på hinanden og sådan, står og svinger pikken fordi det kan godt være at, øh, at, at, at, at, at, at dolbær har scoret et mål, men pak pikken ind nu mester. Der er ikke nogen der gider at gå på den, du lægger. Altså, jeg der er forstår. så meget sexisme. Ja, det er der, og det er der, og det, og det er heller ikke det er ikke okay, og det er ikke, og det er underligt at, at en sejr skal ligesom forvandle mennesker om til psykopater, for det, der er jo det er jo ikke det er, det er ikke bare glæde, det her. Nej, det er jo ikke glæde, det er jo det... meget mere det, det er jo nogle... Det er nogle voldsomme det... fødseler, altså, altså, de der lige pludselig får lov til, de tror, de får lov til at ligesom komme ud med. Jamen, altså... det er sådan, at vi andre skal prøve at opføre os ordentligt. <laughs> vi har da også lyst til nogle gange at kaste en burger ind et <laughs> yeah, vindue, eller et men... vindue, eller ryste til en taxa, Jamen... men vi gør det jo ikke. Og det skal du heller ikke bare fordi at der er nogen, der har vundet en gang i fodbold. Nej. Men det er sådan, det er det, jeg synes, der er den der fin balance i, hvornår det bliver sådan super supertoxic, og hvornår det er beautiful. Ja, ja. Og det er ligesom om, lige så snart altså kampen er slut, og alle de her psykopater i ens tøj, eller bare maver, eller bare pikke for den sags skyld, står <laughs> og denger rundt og kralt, klatrer op og ned væggene, så bliver det uhyggeligt. Så har jeg ikke lyst til at være ude på gaden længere. Nej. Jeg er decidere føle mig utryg, hvis ja. jeg skulle gå gennem runddelen på det tidspunkt. Men det er så som om, at folk de bliver forvandlet altså, for om til det værste i dem selv. Altså, nu, var jeg, nu var jeg på Frederiksberg Rådhus i går, og jeg synes det også, det er sjovt, at der bliver kastet lidt øl en gang imellem. Fordi det har man set på nogle videoer. Men at det bliver gjort... Altså, bare hvis Michael laver en redning, så skal der kastes 10 øl igennem altså, øh, folkemængden. Ja. Det er sådan, folk, folk har lidt set sit snit til at lave de forbudte ting. Gå bananas. Gå bananas ja. ja. Altså, der var nogen der købte 20 30 flasker champagne og de drak ikke en eneste. De fløj bare. Altså hvis de, sprøj, de blev de ud over alt. Jeg ved igen, jeg er blevet så sur, der er ikke nogen der skal sprøjte champagne for mig. Og så der spøgsmål altså sådan, så en af mine kammerater, han gik og bad, en af de her drenge, om der købte champagne om at sætte sig ned, så vi alle sammen kunne se kampen. Ja. Altså han var nærmest ved at få tæsk. Jamen, det var, jamen det, og det, det, det, jeg kan godt huske at jeg talte faktisk med Frederik nede i køkkenet før. Og Frederik han siger, altså din ven som du så kampen med. Han sagde jo til mig, at så senere hen, så havde han været ude at tisse. så han mødt den her monstermand mm. derude, som har stået skole, skule, mm. mens Frederik har vasket fingre. Og du ved sådan, man forestiller sig, at den her mand, han kan ikke længere se ud af øjnene. Så det er bare sådan to sprækker i sådan hævet for fordrukken, rødt ansigt, der bare har siddet på en eller anden træpsten hele dagen og suget fadbamser, ikke? Oh. Og så står han bare sådan rigtig og prøver at kigge over øh, på Frederik og være sådan, nej. Er det lige væk? <laughs> det er, det er var bare det, han fødte så, ja, sig. Din lille forbistrede lort. De er en fodboldhader. Og så har Frederik bare kigget på ham og sagt, øh, vil du gerne sige noget til mig? Eller hvorfor står du og kigger sådan? "Nej, jeg gider sgu ikke snakke med dig endnu. Ja? Så har Frederik været sådan, nej, jeg gider heller ikke at tale med dig. Og så har der så været en tredje mand ude på det her toilet. Og så har ham der, fuglemånden, sagt til den tredje mand. Jeg tager min til og så smadrer jeg ham lige ude med den nu. <laughs> og så altså igen sådan, hvorfor, bro? Eller sådan, hvad har Frederik gjort dig? Danmark har vundet to is. Jamen sådan, jeg må jeg må ud og hakke nogen <laughs> i hjel med min iPhone. Hvad helvede snakker du om? Og ham der manden, han bare var sagde, at Frederik, han bare kigge på ham. Så det synes jeg ikke, du skal gøre. Det synes jeg ikke. Og Frederik, han har bare været sådan, du kan jo ingen gang hakke, hvad ved jeg, et flytår med den iPhone lige nu, så skriver mm. du. Altså gå nu bare ud og sæt dig ned. Nej, det, og, og, og det var galingen, der var ude på det toilet, fordi jeg, jeg stod også ude på et tidspunkt, og der kommer der en mand ind, der er nok er 55. Så kommer der nogle damer ud, fordi de var inde og tis på toilettet, fordi der var optaget ude på kvindernes. Og så kommer den ind, det første han gør, det er, jeg smækker begge damer i røven og sådan, Øh, der er fest, og kigger over mig, kom nu, og jeg fanger mig ikke rigtig sådan. Ej, kom nu! Uh, uh, jo, nej. nej! for helvede! Nige <laughs> yeah. omvendt smækker du også mig og tvinger mig til at drikke en øl? Ja, uh, fanden... Nej, men hvor Og det er jo noget helt andet. Altså, der er nogle ting med fodbold. Altså sådan, igen, jeg kan rigtig godt lide fodbold. Jeg synes også, at er mange det. smukke ting. Du elsker det nærmest mere end mig. Min kæreste er professionel fodboldspiller. Og sådan, det er jo det. Men det er bare den der kultur, jeg synes virkelig, det stikker af. Jeg ved ikke, om det er en blanding af, du ved at folk har været lukket inde i corona Jeg tror, og så skal friere elektrisk. Men men men men altså det er stadig bare sådan der er super meget sexisme, der er super meget homofobi, der er super meget sådan toxic øh, maskulinitet, der er øh, ja. ikke rigtig sådan fokus på, på altså UEFA er også helt fucked og sådan, De altså, er helt er, fucked. Når det er sagt, så, så, så synes jeg stadigvæk til gengæld, at der også er mange hyggelige ting ved det. Og, og det er så til gengæld også noget, som egentlig i virkeligheden også er blevet lidt et problem, synes jeg. Fordi jeg har haft sådan vanvittigt meget fodboldfomo, mm. hvis man kan kalde det det. Lidt ligesom solstressen, så ja. har der simpelthen vist sig noget for mig nu, der hedder fodboldfomo. Har lige fået du på at kalde det nu. Og det er sådan det der med, at særligt når jeg har været i Tyskland og set alle hjemme i Danmark sådan feste sammen. At det der vilde sammenhold omkring de der kampe og sådan noget, mm. og jeg bare sådan har siddet der og været sådan, wow, jeg føler mig nærmest helt ensom, når alle de mennesker er samlet og, og, og fester og hygger på den måde, ja. og jeg ikke kan være med til det. Og så øh, kom jeg jo hjem fra Spanien i går så når vi øh, kunne se den der fodboldkamp. Og så var det, gik de igen op for mig sådan, okay, nu er jeg jo i Danmark, det er det, jeg har sagt til Simon hele tiden, at jeg har længtes efter, fordi så har jeg mulighed for at se den her kamp med den store flok af venner, jeg hele tiden havde forestillet mig, at jeg skulle gøre det med. Ja. Og jeg begyndte at skrive ud til, til de venner, jeg har, som jeg ved er sådan fodboldinteresserede. Der var ikke nogen, der kunne. Folk havde enten andre planer, eller fået Delta-coronavirus, <laughs> eller øh, var i Vejle, eller på Bornholm, eller et eller andet tredje. Mm. Og så sad jeg lige pludselig bare og var sådan, øhm, okay, nu føler jeg mig først rigtig ekskluderet for det her fællesskab, og ja. og ved egentlig ikke rigtig, hvor jeg skal gøre mig selv, eller hvor jeg skal se fodbold henne. Og kom bare til at tænke på det der igen med, at det altid er sådan nogle her ting, der samler folk, der virkelig også kan ekskludere folk, fordi det bare handler om at have så stort et netværk. Altså sådan, det er bare din sociale det kapital, om, yeah, det handler om i virkeligheden. Yeah. Ja. Ja, jeg synes, det er svært at... Ligesom, og at når man så endelig finder sted og se kampen, og så slappe af i det, og ikke at følge med i, om det er federe øh, inde i Tivoli eller på Rådhuspladsen. Mm. Jeg sad på Folkesberg Rådhus i går, og jeg hyggede mig, det var en god aften, men jeg kunne alligevel ikke lade være med og sådan, at sammenligne det sted med alle andre steder, og sådan, de har en større fest, der bliver sunget mere, det ligner, de hygger sig endnu mere. At sådan, at, at altså, hvorfor jeg sidder her, for det er ikke den fodboldfestal der ligesom spejler sig alle andre steder. Mm -hmm. At det er lidt en taber -fod fodboldfest. jeg sidder lige til. Jamen, det var sådan lidt det sådan... lidt sådan, hvad jeg har til at sige. Ja, jamen, at, at, jamen at, sådan, at det er lidt sådan en fodboldfest. jeg sidder til, hvor at, at også efterfølgende, efter kampen, der vil man gerne fest videre, men man vidste ikke, hvad man, hvorfor egentlig, mm -hmm. at man gerne ville det. jeg Frederik, min kammerat, vi ville rigtig gerne, men der skete ikke rigtig noget, fordi vi vidste ikke, hvad der skulle ske. Nej. Så det endte med, at vi satte os ind på McDonald's og sad der i sådan en halvanden time, to timer og spiste mad. Og efter McDonalds, der, der tog vi så hen på Ingehaveplads til, til to venner, fordi at, der havde vi hørt, at der skulle være fest. Og da vi så kom hen på Ingehaveplads, der sad vi bare lidt sådan med bag begge to, fordi vi havde ikke rigtig lyst. Vi havde mest lyst til bare at ligge hjemme i vores seng. Men vi, men vi følte begge to på samtid med, at det kunne vi ikke tilære os, fordi at nu der er der jo folkefest, mm. og der skal vi jo være en del af. Men det er jo, jo mere sammenhold, jo mere fest og sådan noget, der er, jo større risiko er der jo også for eksklusion, eller hvad mm. man siger. Og det var sådan, i går, da vi to sad og ikke rigtig vidste, hvor vi skulle øh, se fodbold henne, der skrev jeg dem derude på mine nære venner på Instagram. Mm. Øh, sådan, hey, hvor skal, hvor skal Lasse og mig se, eller hvem vil se fodbold med mig i i går? Der var jo nul, der svarede. Ja. ja. Altså, der var nul af mine nære venner, der svarede på, <laughs> om de ville se fodbold med dig og mig, eller hvorhen de selv skulle se det.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 Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3-last toiletpapir, kun 45 kroner. 20 styk, 20 liters affaldsposer kun 3,95 Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Og jeg endte med heldigvis at komme med min gode veninde øh, til Greve af alle steder. Og, øh, og, og se kampen der øh, med, med nogle fælles venner. Og det var også fucking hyggeligt, og det var også lidt med min ånd, fordi ved, det var chilleren, og, øh, og, og, og ikke så meget øh, alt muligt øh, voldsomt. Men da det så var slut, så ville jeg egentlig gerne lidt den og prøve at opleve det der voldsomt. Fordi det er jo også bare sådan noget, folk har snakket om lige siden 1992, og præcis det der, du også øh, beskrev før, hvor jeg sådan havde totalt fomo, og hvor sådan alle de her fester på Instagram mm. og ser så vildt ud. Og jeg føler, at det er noget, at jeg også vil kunne tale med om, selvom jeg ikke rigtig har lyst til at være der, kan jeg mærke. Ja. Men endte alligevel med at sidde og skrive rundt til sådan... Øh, fem-seks øh, mennesker sån hey, hvor er der fest? Mm. Hey, hvor er der fest? Og folk var sådan, øh, jeg er hos øh, min ven et eller andet, eller sådan, men du ved, der kom jo heller ikke nogen invitation. og ikke? Nej. Nej, altså, og så endte jeg bare med at være sådan fint. Øh, jeg hygger mig jo egentlig også fint her, og alle andre dage vil jeg være blevet her, frem For det er jo kun fordi det er fodbold, at jeg føler, at jeg bør være inde og være en del af det her, fordi ja. det er øh, sådan en, en, en landsting lige nu, som jeg føler mig både lidt presset, men også sådan interesseret i, men jeg godt ved, at jeg overhovedet ikke ville synes, det var nice, hvis jeg stod i det. Ikke? Ja. Nå, og så ender vi som med at tage hjem i sådan en øh, have, sådan et vildt hyggeligt øh, dejligt arrangement, bare sådan også fem-seks mennesker, men vi ender så nogle øh, drenge. Mm. <laughs> og så skal vi lege sådan en druklej. Som et eller andet spil, man kan downloade på telefonen. Lidt ligesom ego eller sådan noget. Men så siger den sådan, så taster vi alle navnene ind. Og så siger den, Jens og Ida skal drikke seks tår hvis ikke de kan nævne fem bilmærker på tre sekunder. eller sådan noget ikke? Mm. Men samtidig så siger den også, øh, øh, Peter skal øh, drikke, hvis han synes, at der er nogen rundt om bordet her, der ikke er sjov. Det er en leg. Og så var jeg bare sådan, au au, det her det synes jeg ikke er sjovt længere. Fordi jeg ved ikke, om du kender det, men sådan, jeg kunne godt mærke, at jeg var sådan lidt ved siden af mig selv i det der selskab. Jeg følte ikke, at jeg havde fået nogen til at grine hele aftenen. Nej. Og det er ikke fordi, der var nogen, der var tavlige eller dumme. Tværtimod, for folk det var virkelig skønne mennesker, jeg var sammen med. Mm. Men, men jeg var bare sådan lidt. Altså, jeg føler, at corona har taget sådan lidt af mine... Det er kun mine nærmeste venner, jeg kan stadig være sjov ved, føler. Ellers kan jeg godt være sådan... Ja, jeg ved det ikke, sådan lidt ved siden af mig selv ja. I, i, i selskaber, hvor naja. jeg ikke kender folk så godt. Ja. Og, og det havde også været i går. Og så ser jeg bare, at, at, at, at der, nu, nu skal der simpelthen siges om der er nogen her, der er dig. Der skal bare drikkes på det. <laughs> ne, det, og, og det nej, om jeg gerne vil sige noget, det, der var rigtig ubehageligt, var, at vedkommende, der skulle sige det, det er hans bedste veninde, der mm. er med, jeg er der med. Og så er det to af hans bedste venner, og så er det så den ene vens lillebror og mig, der er der udover det, som han ikke kender så godt. Og så får han Saksen når den skal jeg 100% drikke på, der er der nogen her, jeg ikke synes er sjove. Og så kan man først begynde at sidde og, og han tænke, ikke er ikke nogen? Han siger, siger nogen. ikke en tal. <laughs> han siger sjove. Så jeg ved, der er i hvert fald mere end en. Så det vil så sige, det er i hvert fald mig og en af de andre. Det er jo nok ikke tre af hans bedste venner, vel? Nej. Og jeg så bare, og så begyndte mit hoved bare at pible med tanker om, at jeg ikke er sjov længere, og der er ingen, der kan lide mig, og hvor var jeg overhovedet her, og jeg burde også bare være blevet i Tyskland, og altså du ved, sådan, det er så latterligt, hvis sådan en åndssvag druklej kan starte. Men de der lege, de er bare heller ikke. de er, altså de er... Jeg synes ikke det er, de er en fed drukglede der. Men hele mit billede af mig selv som et sjovt mand skal falde til der. det kraklerer ja. <laughs> er den her juli, eller hverdagstur ja. der var klokken 3:30, er i nogle ja. og så var jeg bare sådan, hvem er jeg overhovedet længere. holdingerne? Endnu større til at bare drikke sig selv fra sandt og, og det ender jo med, at øh... når jeg stopper lidt med at drikke der, fordi jeg sad og tænkte, jeg bliver sådan rigtig tænke Ved du mod... hvad? Nu er jeg ikke sjov eller <laughs> ja. Ja, hvis jeg alligevel ikke nu er jeg er ikke sjov mere, jeg. mere så gider heller ikke mere. Så begynder de andre og hvad hedder det? Øh... Og, og, og sige sådan, ej, øh, hvis, øh, hvis du gerne vil, øh, vil bade, øh, Peter, så, øh, så vil vi gerne give dig 800 kroner for det. Og så var det sådan, hvad? Og så, er det så, altså, så var det bare sådan, ej, der skulle bare ske et eller andet. Og folk var sådan, eller 800 kroner, jeg ved ikke, hvor mange penge det var. Men de var sådan, jeg smider også 200 kroner i. Og, ej, det ja. gør jeg også og sådan noget, Du tør ikke og hoppe i vandet nede ved stranden nu og sådan noget. Ikke? Mm -hmm. Og så kunne jeg bare mærke, at var sådan, ej, jeg, nu, nu, jeg gider ikke ned til vandet og skulle se på en bade for pengene og sådan noget. Samtidig også var sådan... Øh, kan jeg overhovedet få en taxa hjem, og du ved, jeg er ikke sjov, så jeg vil bare gerne, og du ved, der var ingen, der havde sagt, det var mig, jo, anyway, vel? men mit hoved var jo i gang Og så, så, så får jeg sagt, sådan, bare lige for at prøve at være lidt med at holde dig op, det er da også mange penge, jeg vil da gøre det for det halv, mm -hmm. så øhm, ikke fordi, at jeg vil, du ved, men men, men, men for det bare lige sagt, alligevel, fordi jeg følelsen, sådan, wow, hvorfor skal han have så mange penge? Også fordi og det, det er jo, sommer det, det er sommer, jo, det er julig måned, folk ja. betaler penge for at få lov til at komme <laughs> altså. til udlandet for at bade, lige nu er det mm. lidt varmt herhjemme, ikke? Oh. Nå, men så er der ham her, broren til en af drengene, som jeg kan snakke så meget med i løbet af aftenen. han er sådan en meget stille, rigtig flink fyr, som bare sådan har siddet og været sød og opført sig ordentligt mm. og stillet, du ved, sådan gode, høflige spørgsmål. Yeah. Sådan. Han pipper lige frem, kigger han på mig, så siger han, Ej. Det handler jo om udbud og efterspørgsel. Og lige nu, der udbyder du noget, der ikke er efterspørgsel på. Og så er jeg bare sådan undskyld, hvad er det, du sidder og siger. Ja, du sidder og udbyder, og du vil gøre det for det halve, altså hoppe i vandet. Men det er der ikke efterspørgsel på, fordi der er ikke nogen, der svarer, når du siger det. Og jeg er bare sådan Ej, vil du godt lige stil. Hmm. First, first og du ved, alle andre hørte hører det også hmm. sådan, nej, nej, nej, nej, nej, nu tror de, at jeg vil have penge for at bade sammen med Peter Og du ved, de, alle sammen, de synes jo ikke, at jeg er sjov, de synes nej. jeg er kædelige, Og de vil ikke have mig med nede på stranden Og jeg var bare sådan, 10, nu stille Og så siger han, det er sjovt, fordi der er jo mange, der gerne vil betale Peter penge for at bade Så der er både udbud og efterspørgsel Men ja, Det er, på der er der bare en udbud ja. Så rejser godt til så bare sådan Vi være alle sammen, jeg tror jeg siger tak for i aften Jeg har en taxa, der holder derude og venter og de var, altså, folk var så søde bare sådan, hej hej og sådan noget, men der var stadig ikke lige nogen, der påtalte det. Altså, oh, jeg de var bare så akavet, og ender bare med at sidde ude i den der bil, kigge ud på gaden og høre Julia Michaels og være sådan, I'm funny. Prøver lidt at få takt på chauffeuriet. Folk vil ikke betale mig penge for at bade ned på stranden, der er ikke nogen efterspørgsel på mig. Og sådan, så sad bare, sådan jeg lige ved at fælge, tog, har jeg hovedfejret fodbold rigtigt i dag, mm. og altså, sådan kommer hjem, og jeg bare sådan, går i seng lidt trist, vågner op lidt trist. Og jeg er sådan, fuck alkohol. Jeg fucking hedder drukler af alkohol. Ja, jeg elsker men... alkohol, men jeg havde også alkohol. Oh, altså... Ja, apropos alkohol. har kæft, det er vanvittigt, hvordan folk, de drikker det her uh, fodboldfester. Mm. Nu igen tilbage til Frederiksberg hvor jeg var i går. Der var der de her uh, 10-20 drenge, der simpelthen... Altså, samlet af de drenge, de havde en promille på over to. Det var, det var fuldstændig vanvittigt. Og der blev sprøjtet champagne, der blev sprøjtet øl overalt. Der blev også drukket øl og chartreus shots og... Altså de drak som fucking vikinger, det lige ved at komme hjem fra en kæmpe sejr af. Og lige ved siden af, der sidder der fire børn på år og spiser bøger ja. Og bare kigger på dem og tænker, det der, det er jo vanvittigt. det er jo meget. Ja, ja, det der sådan... Cirka 10, ja. cirka ja. Når jeg er 12 eller 13 år, det er jo tørren, ja. vi begynder her i, her i landet. Ja, ja. Det er bare, ja, det er en vild, vild drukkultur, og man, ja... Men jeg er... føler faktisk, det er lidt ligesom at være til en polterabend, når der er sådan noget her. Fordi folk er sådan, shot! Du skal have shot! Yeah, yeah. Og man nej, jeg har ikke lyst til det der Fanebranca shot. Jeg synes, det smager af græn. Ja. Du skal bare sige, Håh, så yeah. jeg, hvis ikke du vil åbne munden, så hælder jeg det ud i ansigtet dumb, dumb, dumb. på dig. Altså, og det, sådan, det minder mig om en gang, jeg var til et polterappen, hvor at jeg havde en depression og var kommet senere end de andre, fordi at jeg ikke rigtig kunne magte at være der så længe og komme ud på båden. Og jeg vil så lige sige til de her venner af min forsvar, de vidste ikke, at jeg havde en depression. Altså sådan, så de var jo bare allerede stive mm. og ville gerne have, at jeg skulle drikke. Men hvor det første, der skal jeg træde ud på den her kanalrundfart, det er at få en bakke med shots i hovedet. Og så er der bare sådan en pige, jeg aldrig har set før, der siger sådan, Drik! Og så er jeg bare sådan, øh, nej tak, Begitte, det har jeg ikke lyst til. Jeg skal ikke det klokken shots kl. 1.11 om eftermiddagen i solen, som har højt på himlen, jeg smider i angst. Og hun er sådan, shots! Drik du, drik shots! Ja, og man er bare sådan, Begitte hvad er det, du ikke forstår. Jeg skal ikke have noget af det der shot. og mm -hmm. jeg smider og jeg sidder her og drikker en ampelsintjus, og det har jeg det egentlig fint nok med. Hvorfor skal jeg blive ved med at tage den her med dig? Mm -hmm. Jeg var ikke så klar i spillet til at starte med, men fire gange Begitte, hun prøvede at tvinge små grønne i halsen på mig, så var jeg var mm -hmm. nødt til at sige til hende, jeg det er nemlig, så tager den brække shirt, så hælder du i havnen, og du ruller lige efter, at du er fucking for godt derovre år andet Altså sådan tæt på nogenlunde det, sagde jeg. Og så mm. kiggede hun bare på mig. Hvad er du kedelig? Og Ej. så gik videre, ikke? Og var det bare sådan fint. Og vil du at du er kun sjov, når du drikker. Yeah. Jeg så mig, at det er slet ikke sjovt længere. Nej, nej, nej. <laughs> Men jeg find, der ingen... der sjov. Men... Der er ingen efterspørgsel. Der er ingen efterspørgsel på Der er ingen efterspørgsel på dig, der gerne vil have shots. <sighs> Men altså for halvdagen, og det, jeg føler bare, det er præcis den samme kultur, der er i det her fodboldnode. Hvor det er sådan, du skal drikke øl, du skal drikke shots, du skal rulle sig mm. rundt i fucking... Pis. Øh, ja, altså, og det er bare sådan, man god altså kunne også bare se i og drikke en enkelt øl i i solskænne behøver ikke stå og bade i det inde i tidligt. Altså sådan... Men når det så er sagt, så er det jo også fedt at at vi kan fejre det her fodbold. Det skal bare ikke, altså det er bare det det er bare voldsomt. 100 procent det altså. er fucking nice, men jeg vil også ønske at vi kunne samle sådan her om nogle andre ting. Altså, jeg synes også bare, at det, det sætter nogle ting i perspektiv. Og igen, forstår mig ret, jeg, jeg, jeg vil jo selv rigtig gerne ud og stå, på i, den der, stå i den der folkemængde mm. og, og, og kaste en øl op i luften, når der bliver scoret et mål og sådan noget. Det er jo ikke noget med det at gøre. Jeg tror bare, jeg synes, at så skal der skal også være plads til Pride f.eks. 100% Og så skal der også bare være plads til, at man siger, nej tak, jeg vil ikke have shots. Mm. Dem skal der også være plads til? Og der skal også være plads til dem, der siger sådan, nej, jeg vil ikke, hvem Kasper Dolberg er, og jeg kan ikke lide at se fodbold, jeg ja. kan bare gerne være hjemme i min seng. Eller, eller der skal være plads til, at man godt kan sige til sin gode ven, der sidder og råber bøsse røv af en fodboldspiller, der ikke scorede et mål. Hækket hey, er godt at lukke røven. Mm. det skal ikke komme med homofobiske tilrøb. Bøsse er ikke et skældsord. Ja, yeah, Eller at de damer, som du så på de klaskede røven, en eller anden klam lyderkald på et toilet, godt kan vende sig om og sparke ham lige i penge og sige, at du ja, min numse. Yeah, 100%. Men du ved, det er bare det, jeg mener med kulturen inden for fodbold særligt altså ikke alle fodboldfans overhovedet, men de der sådan meget intense mænd, som jeg lidt forestiller mig, er sådan nogle små grå mus til hverdag, der går rundt og så ikke siger andet end, det er super, mm. det er bare dejligt, yeah. det er bare godt, alt er godt, mm. jeps, nej, nah. yeah. ja, yes, yeah. Og, og sådan, du ved, og ikke rigtig giver udtryk for deres følelser, fordi de jo også er opdraget i en, øh, i, i en, i en kultur, hvor mænd øh, ikke skal vise følelser og skal være stærke, og alt sådan noget, mm. det sådan, altså sådan, så, så det er jo heller ikke kun deres egen skyld, men, men du ved, øh, så er det gået rundt sådan, og så, så når der sker sådan noget her, og de samles mange mænd, og, og du ved, fodboldspillerne græder, så kan de også græde, og så kan de også stikke en finger op i, i, i numsen på deres bedste venner. For... Ja, 100 De samme mænd, altså... som har kastet øl over det hele og klappet folk i røven i går, det er de samme mænd, som vågner op i dag og bliver spurgt, hvordan, hvordan var din, din aften i går? Den var fint. Ja. Det var, det var en fin, fin aften. Det en var, fin, var en fin aften. Ja. Men det, er, som om, at det bare kan komme afløb for alle de der følelser, så de går og, mm. og så nødtrykker eller sådan på, og så, så bliver det bare for voldsomt. det. Ja. Du kan ikke indlukket et helt års følelser ud. På Men det er en fordi afsten. at fodbold kan åbne op for den der med deres følelser. Ja, ja, og det er fint, men, okay. men alligevel behøver du seks øh, store fadøl et shotsbælte og øh, 11 mænd i røde trøjer på en fodboldbane for at fortælle din ven inde på stadion, ja. at du faktisk er blevet skilt og at du derfor nu har lyst til at, og, og, at vise din pæk frem øh, nede på øh, Blågårdsplads i sådan rent øh, afmagt Nej, Nå, men du ved, det bliver bare yeah. mismask, men det er sådan, hvis nu folk bare var lidt bedre til at åbne for ventilen i hverdagen mm. og vi skabte et rum for det, sådan at, at der også er mere fokus på, om mænd skal have lov til at og kunne tale om deres følelser og sådan noget. Så kan det kan også være, at det bliver mindre af alt det der, men lige nu synes jeg bare stadig, at der er den der gruppe af nogle mennesker, jeg forestiller mig, ikke er så gode til at komme ud med den slags de hverdag, som så bare render rundt, og så bare sådan drikker sig for sandt og samling, og så bare er super irriterende og gør alle de forkerte ting. Mm. Yeah. Altså du ved, som er, kan være øh, homofobisk, seksistisk, racistisk, seksistisk og, øh, og, og den slags, ikke? Jo. Og det er dem, der er Alle de andre fodboldfans synes jeg er fine, altså jeg vil også gerne igen se. altså jeg kan godt, jeg elsker Herlandshold, der elsker at se fodbold, og ja, der, man skal at, bare lave at opføre ordentligt, altså man skal lade at men jeg der er bare rigtig mange grimme sidder i det også. Men når det så er sagt, så skal jeg jo ind og se semifinalen ind i ja, Til ja, stor fest. Jamen jeg sidder der også øh, stadigvæk og prøver at få et bord <laughs> ind på restauranten Babylon, hvor at jeg har set dem, sidde og se ud som om de har det rigtig lækkert og skønt udenfor. Og til fodbold, så altså sådan, det, er jo, det er jo det, man, man vil jo gerne have en, være med i hulen igen. Altså, jeg vil gerne ja, være med i hulen. Ja, prøve selvfølgelig. Men, men, øh, men ser I nogen, der råber fisse, kuse, smakkel af en mur, så længe... eller dit børsesvin er nogen, så har jeg et bad med i baglommen. Så længe vi bare opfører os ordentligt i hulen, skal nok gå. Ja. skal vi nok få det hyggeligt alle sammen. Ja, du har, ret. du har ret. Og så længe at Mette Frederiksen kommer ud og siger, okay, alle fodboldbaner har fået lov til at søge fodbold, så derfor må vi også godt holde GoMagen Pride og Liggaard. Ja, Det er sjovt. jo også ja. Nå, lad, lad os på ikke De begge to med sved på hårdelen nu Jeg kan glide af min stol jeg skal også, det, er, Lige om lidt der falder af Og det er ikke fordi Jeg falder om Men det er simpelthen fordi Jeg er blevet så glad. Jeg er glad som mål ja, Jeg ved. Mm. Ja, den er sved Lugt egentlig Nej, nej Nå. Det ved jeg ikke Der er ikke noget Nej, han lugtede lidt af snubrød, Synes jeg har <laughs> ja. han lugter, Som om der er nogen der griller ude i gården Eller et eller andet Nå, jeg skal også noget, noget at drikke Og så skal jeg altså Paradise fra hele sidste uge Så vil jeg gå i bad øhm, Og vaske mig ren. Øh, et koldt bad. Jeg kan godt mærke, at alligevel, selvom du siger, jeg lugter, så når jeg kommer lidt for tæt på dig, så ja, runder du lidt på det er bare ting. Du skal ikke komme for tæt på, på Nej. mig. Jeg har en form for grænse i nærhed. Okay, ja. Okay. Jamen, så lad os... Øh, Vi sidder også meget tæt. Sig nærmennem. tak for i dag. Vi sidder rigtig tak. tæt. Ja. Der er været det du til <laughs> en Og du har fundet der en meget stor, helt god bums lige på overleven. Jeg kiggede faktisk allerede på den tidligere i dag. Kan du ikke se den? Nej, det kan jeg ikke se. Det er Nå, no. Jamen det vil jeg gå ned og fjerne nu så. Ja. Så vi kan Der, ja, det ved. Nej, nej, hold op, et intens øjeblik, fordi... <laughs> Nu tror jeg vi siger tak for kaffen. Godt. Vi uh, vi lukker ned. Tak fordi du havde lyst til at være med. pas på jer selv. Ja. Pas på jer selv Jeg ja, passer og... nu på ude i fodboldland. Ja. Den her kommer ud dagen før vi skal spille semifinalen. Ja. Så husk nu pas på be hinanden. Nice. Pas på hinanden. Be nice to each other and i den rum. Hvorfor skal vi hele tiden tage i munden på en Og prøve at sige et citat på engelsk? Så sig det, så sig det citat. Så, så prøv at slutte af med sådan en spilgård, hvem vil være millionær? Okay, så then, then say it. Be nice to each other, always stand up for the, hvordan siger man, det svageste? The weakest. Um, always stand up for the weakest persons around you, and do not smack anybody in the ass, unless they told you, yes, you can do it first.